що цю авантюру під назвою «Свобода і хліб» подумки в роздратованому стані він назвав свою контуру російською мовою «безпредел і сухая корочка» треба припиняти і братися за розум. Але коли отримав СМС-повідомлення від своїх апостолок, що всі вони щасливо прибули на місця і розпочали місії, Відчуття реальності знову пропало, і він віддався плину нестримної фантазії. А що? Адже не могло так бути, аби його лідерсько-вождівські якості, а вони в нього, як це давала історія з п'ятьма жіночками, що увірвали в месію Григорія Є, не знайшли своїй реалізації. Пріоритет – похід – на Київ. Якщо його емісари справді, якимось дивом, зуміють організувати осередки свободи і хліба по Україні, і десятки колон із більшості регіонів вирушать на столицю з його Григорія Маузера ім'ям на знаменах, то він після того, як прилякана влада здасться на милість переможця, менш ніж на посаду прем'єр-міністра не погодиться. А якщо з походом на Київ не складеться, є інший варіант. Він створить у цьому північно-балканському краї окрему республіку. Таку собі Велику Буковину. Для цього треба відрубати від Чернівецької області і віддати хохлам безрабські райони, залишивши собі, щоправда, Хотинщину, а натомість відбукатувати від Румунії і приєднати до себе південну Буковину із Сучавою. Це буде держава двох етносів – українського та румунського, які вкупі складатимуть окрему Буковинську націю. Двомовну, але монокультурну. Культурно ж, бо буковинські українці та румуни майже не відрізняються – Одноконфесійну православ'я та єдину ментальну буковинізм, явище, яке характеризується пріоритетом регіонального патріотизму над етнонаціональним самовизначенням, так принаймні пишуть чернівецькі історики. Але республіка це ж демократія, вибори, парламент. А значить, безлад, хаос, анархія. Ні, ми знову підемо іншим шляхом. Ніякої республіки, абсолютна монархія, велике герцогство Буковинське, а він – великий герцог Григорій Маузер. Прізвище хоч і відоме, але ж не Огенцоларен, чи не Рюрикович, не валуа не Кобург, не Газбург, навіть не Романов. Треба пристати до якогось монаршого дому. Хай буде Огон цолерн Огон цолерн А якщо так, то герцогство навіть велике. Це замало для такого родовитого володаря. Королівство. Королівство обох буковин і Хотинщини. І король Грегор Першої. Маузер Гоген Солерн. Королев нема. Але то байка. Стане він суверенним правителем краю. Візьме собі в дружини першу красуню обласного центру. Котра відмовиться від корони. Проблема в іншому. Кому замовити власне корону, щоб і виглядала переконливо, не гірше, ніж у Бурбонів чи Вінзорів, і коштувала не надто дорого, аби не розорити бюджет королівства. Тепер державні символи. Беремо український і румунський прапори. Маємо три барви синю, жовту і червону. Змішуємо синю і жовту, отримуємо зелену. Це буде верхня смуга державного прапора. І слам тут ні до чого. Це ой зелена Буковина, нижня, червона. Ні. По-перше, зелене з червоним не дуже. По-друге, Португалія може висунути територіальні претензії, а по-третє, комуністи можуть неправильно зрозуміти, почнуть злазитися з цілої Європи, як мурахи на краплю меду. Ні, червоне не підходить. Нижня смуга буде чорною. Це і найродючіший у світі Боковинський чорнозем і одна із барв прапора найяснішого цісаря Австро-Угорської імперії. І нарешті колір, що найбільше гармоніює із зеленим. Отже, прапор зелено-чорний. Герб на лицарському щиті простої французької конфігурації у центрі розміщимо голову давнього молдовського буйвола під головою тризуб, аби підкреслити український аспект держави. Між рогами хрест, так званий австрійський або тевтонський, що поєднує християнство з лицарською традицією справа від голови восьмикутна зірка Богородиці, зліва писанка з трепільським візерунком, адже цей край належить до ареалу археологічної культури трипілля Кукутені. З державним гімном простіше. Край бож Черемоша і прота, найспівочіший регіон не те, що України, а й світу. Напишуть наші музичні генії Прекрасну музику, а поети, яких теж на квадратний метр більше, ніж будь де інде, складуть два гарні тексти українською та румунською мовами. Чекай, король мусить мати палац. Не тулитися ж в моїй королівській величності в тій обцяцькованій кондиціонерами Халабуді, де тепер сидить так званий губернатор. Ні. Я, король обох Буковин і Хотинщини, вижену університет із резиденції буковинських митрополитів і влаштую там свій Версаль. От, відмріявши, Григорій не без певних волевих зусиль повернувся до тверезого погляду, на дійсність і сумом зізнався собі, що трохи поїхав дахом. І все через чортієвих отих бабів. Якби ті п'ятеро голодних страждальниць не повелися на його, будемо відверті, демагогію, то й він сам би не кинувся у вир фантазії, вигадок.